Dumnezeu are surprize, dar vreau să vă spun că toate surprizele pe care Dumnezeu le are și le anunță dinainte. Și pentru ziua de astăzi cred că Domnul vrea să ne îmbogățească în continuare și să lucreze la viețile noastre. În Statele Unite, pe o autobandă, nu știu dacă... Aveți imaginea, cei care au fost pe acolo își cam dau seama, sunt mai multe benzi de circulație și e foarte aglomerat. S-a întâmplat o nenorocire, un pod a căzut. Și unul care mergea cu o viteză mai mică a reușit să oprească mașina în timp. Podul se afla la o limită de orizont și nu se vedea foarte bine, Faptul că a căzut. Omul acesta care a reușit să oprească mașina înainte de a cădea în prăpastie a început să meargă în contrasens și să facă în mod disperat semnale celor care veneau. El mergea de fapt spre o conferință și... Din compania la care lucra el, erau mulți care veneau, dar și din familia lui erau trei copii care veneau la această conferință. Se aflau în mașini diferite. Și mergând și făcând semn disperat de oprire, foarte mulți au neglijat acest semnal. L-au crezut nebun. De fapt, în Statele Unite... Dacă vezi pe cineva pe marginea drumului, ori este nebun, ori s-a întâmplat ceva și are nevoie de ajutor. Cei care n-au ascultat de semnale au căzut toți în prăpaște. În timp ce stătea el acolo au început să vină cei pe care îi cunoștea. Și cum l-au observat, au tras imediat pe dreapta și l-au întrebat ce este. Mare bucurie a fost pentru el când cei din familie, recunoscându-l, au tras deoparte. Dar așa cum spuneam, mulți, pentru că erau grăbiți, aveau viteză, n-au înțeles semnalele disperate a acestui om care vroia să scape de la moarte. Și-au căzut în prăpastie, și-a fost o mare nenorocire. Mulți au murit în ziua aceea. În această dimineață vreau să vă spun că fiecare din noi suntem în poziția acestui om. Că noi știm nenorocirea care așteaptă pe lumea, pe oamenii care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Ce vom face noi? Depinde de modul în care vei interpreta mesajul din această dimineață. În Matei, în capitolul 28, începând cu versetul 18, Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. După înviere, Iisus s-a dus în Galileea și aflându-se acolo, în Galileea, unde Iisus le spunea de dinainte,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 Că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Aș vrea în această dimineață să vorbesc despre marea trimitere a Lui Dumnezeu. Despre marea însărcinare pe care Dumnezeu a dat-o fiecăruia din cei care i-au înțeles mesajul, din cei care și-au predat viața în mâna Lui Dumnezeu și din cei care se numesc creștini, copii al lui Dumnezeu. Duminica trecută am prezentat în fața dumneavoastră un grup destul de mare care s-au pus pe altarul lui Dumnezeu și care nu numai că interesează de ei înșiși, dar și-au pus viața în mâna lui Dumnezeu, și s-au pus pe altarul lui Dumnezeu să poată ajuta și pe alții să se ridice la nivelul lor sau la un nivel mai înalt decât ei în relația cu Dumnezeu. Acestea sunt liderii, cei implicați în lucrarea lui Dumnezeu. Și poate că cei care n-ați făcut parte din grupul acesta v-a spus întrebarea și au zis Eu ce pot să fac? Eu n-am o chemare de lideri eu n-am o pregătire, poate am evitat să mă pregătesc pentru această lucrare, dar eu aș putea să fac ceva? Ce aș putea să fac eu ca Dumnezeu să fie mulțumit de viața mea? Joi la întâlnirea cu adulții am fost foarte bucuros să aflu că Frații mai în vârstă, de vârsta a doua, așa cum ne numim noi din grupul respectiv, și-au exprimat dorința și un frate a zis, Fraților, ce-ar fi să ieșim și noi să mergem și să ducem vestia bună a mântuirii oamenilor din jurul nostru? Ce-ar fi să ne mobilizăm și noi? Apoi, în cursul săptămânii, am discutat cu Ted și mi-a spus de un proiect pe care astăzi îl va prezenta tinerilor și am zis, ceva se întâmplă în mijlocul nostru. Dumnezeu vrea să ne mobilizeze, Dumnezeu vrea să ne facă conștienți de responsabilitatea pe care o avem față de cei din jurul nostru. Dumnezeu ne-a ne -a ajutat să vedem prepastia, ne-a salvat din această prăpastie și acum noi suntem chemați să mergem în mod disperat, Amin. să facem semnale, să ducem vestea oamenilor care pot să fie salvați și primii care vor înțelege mesajul nostru sunt cei care ne cunosc primii care vor trage pe dreapta, sunt cei din familia noastră, sunt cei prietenii noștri, vecinii noștri, oamenii cu care lucrăm împreună, cu care avem afaceri împreună, oamenii care ne cunosc pe noi și cei care știu și văd viața noastră schimbată. Ei își dau seama dacă ceea ce le spunem este realitate sau este doar o religie. Este o relație sau este doar o filozofie? Și aș vrea în această dimineață Duhul Sfânt să ne motiveze. Aș vrea în această dimineață să înțelegem fiecare din noi că această trimitere pe care Iisus Hristos a făcut-o nu se referă la o categorie specială de oameni, ci se referă la toți cei care au crezut în El, și-au beneficiat de harul jertfei Lui, de toți aceia care sunt scăpați de moarte și care au veșnicia asigurată cu Dumnezeu. Primul lucru care aș vrea să-l înțelegem este să înțelegem mântuirea omului. Cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să fac o privire de ansamblu la nivel macro În ceea ce privește mântuirea omului Ca noi să înțelegem Cât de important este Ca noi să avem Siguranța mântuirii Cât de important este Ca oamenii care ne cunosc și ne ascultă Să aibă Și să înțeleagă Importanța mântuirii În cer Dumnezeu A avut Heruvim, Serafim și are și acum. Dar unul dintre ei, Lucifer, ne spune cuvântul Domnului că în el a încolțit un duh al mândriei și vroia ca închinarea care îi se dă lui Dumnezeu, pentru că era un... Îngerul, un herovim care conducea închinarea să o primească și el. Și el să ajungă la nivelul lui Dumnezeu și în fața lui oamenii să se închine. Și cuvântul ne spune că datorită acestei atitudini de neascultare, de nesupunere și de mândrie, Dumnezeu l-a aruncat din cer și Lucifer a devenit satan. În cer, el avea putere pentru că Dumnezeu i-a dat putere. Avea autoritate pentru că Dumnezeu i-a dat autoritate. Dar în momentul în care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a vrut să ia locul lui Dumnezeu, autoritatea lui Satan a fost luată. El a fost aruncat împreună cu îngerii care s-au alăturat lui pe pământ. Și pe pământ satan avea putere pentru că puterea nu i-a fost luată dar n-avea autoritate. Dumnezeu a creat pe om în această atmosferă în care satan era fără putere, cu putere dar fără autoritate. Și Dumnezeu după ce l-a creat pe om, l-a pus în grădina Edenului, era o zonă în care Dumnezeu i-a dat omului putere și autoritate. Dumnezeu i-a spus omului, stăpânește peste toată creația mea, peste tot pământul. De aceea Dumnezeu l-a pus pe om pe pământul acesta, ca să fie stăpân. Peste creația lui. Dar satan a reușit să-l înșele pe om. Și omul, în loc să rămână în, în ascultare și în supunere față de Dumnezeu, a neglijat porunca lui Dumnezeu, a păcătuit și satan, prin păcatul uman, a căpătat autoritate și putere pe pământul acesta. Și a început să lucreze în toată puterea și în toată autoritatea. Poate ați vrea să aflați mai multe detalii, citate biblice. Nu am timpul să prezint aceasta, dar aș vrea să vă dau o imagine la nivel macro. Omul, în momentul în care a păcătuit și-a pierdut și autoritatea și puterea și așa cum Dumnezeu i-a spus, în clipa în care vei mânca din pomul oprit, vei muri. Omul a devenit mort față de Dumnezeu și relația dintre om și Dumnezeu a fost întreruptă. Dumnezeu n-a rămas pasiv la această situație. Și Dumnezeu a avut un plan de salvare a omului, pentru că îl iubea foarte mult. Ce Dumnezeu a hotărât să-și aleagă un popor și a format și a ales un popor, poporul Israel, prin care voia să influențeze toată lumea și întreaga creație. Poporul Israel era destinat să fie unealta lui Dumnezeu, de a restaura pământul. Dar și acest popor, prin neascultare, a căzut de pe această poziție și satan a reușit să-i depărteze de Dumnezeu, pentru că el avea putere și autoritate. Și în decizia finală a lui Dumnezeu, Dumnezeu a hotărât să trimită pe unicul său fiu să vină aici pe pământ, să salveze și să mântuiască omul pierdut. Să-l scoată din starea în care se afla din robia păcatului, din stăpânirea celui rău și să-i dea posibilitate să decidă să intre din nou în relație cu Dumnezeu. Iisus Hristos a venit pe pământul acesta cu un singur scop, să moară. Să moară pentru omul păcătos. A venit aici, El ne l-a arătat pe Dumnezeu și l-a făcut pe Dumnezeu tangibil pentru noi, zicând, dacă vreți să-L vedeți pe Tatăl, uitați-vă la mine, pentru că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Nu numai că l a prezentat pe Dumnezeu, dar el și-a realizat planul pe care Dumnezeu îl avea pentru mântuirea omului. Și în acest plan, Iisus Hristos a murit pentru păcat, pentru că era o legitate a lui Dumnezeu și este o legitate a lui Dumnezeu în întreg universul. Dumnezeu nu abroghează legile așa cum le fac guvernele lumii acesteia. Dacă văd că au greșit, Abrogă legea și fac o lege nouă. Dumnezeu a spus, plata păcatului este moartea, cine va muri, va păcătui. Și pentru a-și respecta dreptatea și adevărul, Dumnezeu a trimis pe Iisus Hristos să moară pentru păcat. Și orice om păcătos, prin jertfa lui, să fie restaurat, să fie scos de sub domnia celui rău, de sub puterea și autoritatea lui, plătindu-se prețul păcatului și să intre într-o poziție în care beneficiază din nou de puterea și autoritatea lui Dumnezeu. Și aici mă voi referi ca să înțelegeți că oamenii care cred în Isus Hristos Oamenii care l-au primit pe Iisus Hristos și jertfa lui și au acceptat moartea lui Isus pentru viața lor, oamenii aceștia, Intră din starea de robie a păcatului, din starea prin care satan are putere și autoritate asupra lor. Intră într-o zonă în care se face voia lui Dumnezeu, în care ascultarea de Dumnezeu este primordială și te menține în această zonă, în care Dumnezeu vrea să delege Puterea și autoritatea Lui, copiilor Lui. De aceea Iisus Hristos, după înviere, a spus Toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Și acum este delegația Lui Dumnezeu. Mergeți, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Isus Hristos i-a trimis pe cei 12 ucenici ai Lui și spune cuvântul că le-a dat putere și autoritate peste orice putere a Întunericului, peste demoni, peste boli, peste orice lucrare a celui rău. Le-a dat autoritate și ei au venit la Iisus săltând și spunând dracii ne sunt supuși, le poruncim și ei ies afară. Apoi Isus i-a trimis pe cei șaptezeci aceeași experiență, doi câte doi, le-a dat putere și autoritate. Și a spus, mergeți din sat în sat, unde veți fi primiți, spuneți-le vestea bună a lui Dumnezeu. Și îndemnați-i pe oameni să se apropie de Dumnezeu. Acolo unde nu veți fi primiți, acolo unde oamenii nu vor înțelege semnalul disperat pe care îl faceți, opriți-vă oamenilor să știți că există Dumnezeu. Așa cum spune Psalmul 50, opriți-vă să știți că este Dumnezeu. El stăpânește pe pământ. El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. O vă Sunteți grăbiți, dar aș vrea să înțelegeți că alergați spre moarte. Alergați spre prăpastia care vă așteaptă. Stați și veniți-vă în fire, pentru că Dumnezeu dorește... Salvarea și mântuirea noastră. Frații mei, în contextul acesta, pe pământul în care noi trăim în această planetă, s a format două zone, două împărății. Împărăția lui Satan, în care are autoritate și putere și oamenii care sunt în această împărăție sunt robi ai lui Satan, robi ai păcatului și o altă împărăție care a venit prin Isus Hristos, oamenii care l-au acceptat pe Isus în inima lor, oamenii care au primit jertfa lui Isus Hristos ca plată pentru păcatele lor, acești oameni, prin ascultarea a lui Dumnezeu, au primit credință. Așa cum spune apostolul Pavel în Romani 10 cu 17, credința vine în urma auzirii cuvântului Dumnezeu. Și cei ce au primit credință au făcut un pas înainte și s-au văzut păcătoși și au început să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu. Oamenii care permit ca cuvântului Dumnezeu și Duhul Sfânt să lucreze în inima lor, în urma pocăinței și-a credinței, au o experiență deosebită, numită naștere din nou. Ei se nasc din nou și intră în împărăția lui Dumnezeu, așa cum Iisus îi explica lui Nicodim. Nicodime, trebuie să înțelegi, cine nu se naște din apă și din duh, nu poate să vadă și nici să intre în împărăția lui Dumnezeu. Pe pământul acesta sunt două împărății și omul are autonomia, are libertatea să decidă în care împărăție va sta, își va trăi viața și va, va trăi și veșnicia. Este decizia noastră. Dumnezeu ne dă această libertate. Și aș vrea în această dimineață să fim luminați de Duhul lui Dumnezeu și să înțelegem contextul acesta. Noi decidem dacă suntem robe ai păcatului sau beneficiem de puterea și autoritatea lui Dumnezeu asupra demonilor, asupra bolilor, asupra situațiilor nefaste și a întregii lucrări a celui rău. Noi decidem lucrul acesta. Și dacă ai înțeles lucrul acesta în această dimineață, aș vrea să vii înaintea lui Dumnezeu cu toată sinceritatea și să-i spui Domnului, Doamne, ajută-mă să decid. Ajută-mă, Doamne, să ies de sub autoritatea și puterea celui rău. Ajută-mă, Doamne, să pot să experimentez nașterea din nou ca să intru în împărăția ta și apoi această natură divină care se naște în ființa mea să crească, să se maturizeze, ca eu să pot să fiu folosit și folositor în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne dă putere și autoritate după ce am intrat în împărăția lui Dumnezeu să ne tolănim. să dormim. Ce Dumnezeu ne dă putere și autoritate să mergem în toată lumea și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Ioan 17 cu 18 Cum a trimis pe mine Tatăl, Spunea Iisus Hristos în grădina Ghetismani, Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Cum l-a trimis Tatăl pe Iisus Hristos, i-a dat putere și autoritate. Când a avut nevoie de legiuni de îngeri, erau la dispoziția Lui aceeași delegație este semnată pe numele tău și pe numele meu. Frații mei, stimați creștini, trebuie să ne ridicăm în capul oaselor și să înțelegem poziția pe care o avem în Dumnezeu. Să înțelegem că Dumnezeu ne binecuvântează și nu numai că respectă libertatea de decizie a noastră, dar Dumnezeu pune la dispoziția noastră puterea și autoritatea Știți ce înseamnă autoritate? Autoritate înseamnă dreptul de a folosi puterea. Dumnezeu îți dă dreptul să folosești puterea pe care El a biluit-o pe calvar, a obținut-o pe calvar. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și aș vrea să înțelegem că avem ceva în plus. Alături de puterea și autoritatea lui Dumnezeu, avem asigurarea lui Isus Hristos. Fiți foarte atenți. Avem putere și autoritate. Dreptul de a folosi puterea. Dar Isus a spus, după ce a enunțat trimiterea, duceți-vă în toată lumea. Iată, eu voi fi cu voi în fiecare zi. Frații mei, înțelegem noi lucrul acesta. Dumnezeu ne-a dat puterea, ne-a dat dreptul să folosim această putere și ne-a asigurat Iisus Hristos că va fi cu noi în fiecare zi. Una este să fii trimis din, de primar, să zicem, să ai delegație, să ai putere și autoritate și alta este să-l vezi pe primar că în spatele tău. Ai curaj! De multe ori, chiar dacă ai delegație, și si semnată și si ești ampilată, ești puțin mai timid, mai fricos, mai ales când ești la început. Dacă îmi știi că primarul e cu tine și îl vezi că stă cu mâinile la spate și vrea să vadă cum acționezi, ai curaj Primarul e lângă mine Am delegație? Vrei acte? Am acte Dar primarul e lângă mine Frații mei, mai mult decât un primar Îl avem pe Isus Hristos Aș vrea să țineți lucrul acesta Aș vrea să luați promisiunea aceasta Pe care a făcut-o Isus Hristos Și să credeți cu toată puterea Că este valabilă pentru voi pentru fiecare din noi, nu numai pentru pastori, nu numai pentru lideri, pentru fiecare din noi este valabilă această delegație a lui Dumnezeu pe care El a semnat-o. Și aș vrea ca Duhul Sfânt să ne întărească, să putem să folosim această putere și autoritate a lui Dumnezeu. Al treilea lucru pe care aș vrea să-l înțelegem în această dimineață, înțelegând mântuirea omului și trimiterea lui Isus Hristos, este mesajul trimiterii. Dacă citim toate situațiile în care Isus Hristos a rostit această trimitere, alături de autoritate, putere, și prezența lui Iisus Hristos, El a dat și mesajul trimiterii. Știți care este mesajul trimiterii? Mesajul trimiterii. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Evanghelia și apoi al doilea ingredient al mesajului este împărăția lui Dumnezeu. Ce trebuie să le spunem oamenilor? Că îi așteaptă iadul? Nu. Îi speriem. Trebuie să le spunem oamenilor Evanghelia. Evanghelia este vestea bună. Ceea ce a făcut Isus Hristos pentru noi. Să le spunem oamenilor că Isus a venit din gloria cerească să moară pentru fiecare din noi. Pentru că ca omul care vrea o relație cu Dumnezeu prin autoritatea și prin libertatea dată de Dumnezeu să poată decide. Dumnezeu a făcut posibilă mântuirea fiecărui om. El a împlinit prin Isus Hristos și a plătit plata păcatelor noastre. Și fiecare om poate să beneficieze. De mântuirea lui Dumnezeu. Adică fiecare om poate intra într-o relație directă cu Dumnezeu. Fiecare om poate să beneficieze de puterea, autoritatea lui Dumnezeu și de prezența lui Isus Hristos în viața lui. Și oriunde se merge, merge. Isus a spus, voi fi cu voi în fiecare zi. Știți care este al doilea ingredient? Împărăția lui Dumnezeu, spuneam înainte. Știți ce înseamnă a vesti împărăția lui Dumnezeu? A le spune oamenilor că există aici pe pământ. Nu numai în cer, aici pe pământ. Există o zonă în care oamenii pot intra, se nasc din nou, natura divină începe să crească în viețile lor, și ei devin cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu și intră în drepturi de pline de a folosi toate prerogativele și toate drepturile împărăției lui Dumnezeu. Și să le spune oamenilor că această împărăție este aici. Și ea va continua și dincolo. Frații mei, aș vrea ca fiecare din noi. E atât de simplu mesajul acesta. Evanghelia, vestea bună a lui Dumnezeu. Există salvare și mântuire pentru fiecare om. Există eliberare, există vindecare pentru fiecare om. Toți putem beneficia de lucrul acesta. Și al doilea lucru, împărăția lui Dumnezeu. Necazul este că oamenii, în loc să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu, au propovăduit religiile lor. Pavel a fost foarte supărat când a văzut că cei care l-au ascultat pe Iisus Hristos s-au scindat. Unul era cu Apolo, altul era cu Pavel, altul se numea ucenica lui Isus și a spus, cine a adus această diviziune? Frații mei, vine vremea când biserica lui Iisus Hristos înțelege mesajul clar și religiile vor cădea una după cealaltă, cei care propovăduiesc împărăția lui Dumnezeu vor merge înainte, vor intra în această împărăție și își vor exercita prerogativele și dreptul de cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Vremea nu-i departe. Poate ați auzit, Ted îmi spunea, tată, tu te mai uiți așa la știri. Cam care e situația? M-au întrebat niște tineri referitor la chipul care se dorește să se implementeze în Europa și chiar aici, în România. Frații mei, acum câțiva ani credeam, cine știe dacă mai prindem noi lucrurile astea. Cine știe dacă mai este posibil sau. Dar ne dezvoltăm acolo, lumea este înțeleaptă. Lumea va refuza așa ceva, mai ales că este scris de dinainte. Vine vremea când va trebui să decizi. Nu e o jucărie. Noi credem că e departe. Stimați creștini, lumea aleargă cu viteză în prăpastie. Haideți! Să înțelegem responsabilitatea pe care o avem. Haideți să învățăm bine mesajul Evangheliei și a împărăției lui Dumnezeu. Haideți să ieșim din strâmtorile și din îngustimea minții noastre și să primim cuvântul lui Dumnezeu în mod plenar pentru că vrea să lumineze mințile noastre. Apoi noi trebuie să înțelegem în această dimineață ca să vedem complet ce înseamnă trimiterea lui Isus Hristos, lucrarea trimiterii. Alături de mesajul trimiterii este lucrarea trimiterii, pentru că în momentul în care a început să propovăduiește evanghelia, noi treaba ta ce se întâmplă. Tu arunci sămânța. Ea cade în diferite pământuri. Nu-i treaba ta dacă va încolți sau dacă va aduce rod. Cuvântul Domnului spune în Ioan că trimiterea lui Dumnezeu este ca sămânța pe care o vom semăna-o, să aducă rod și rodul să rămână. De aceea noi îl încredințăm în mâna Domnului, orice cuvânt, care face parte din vestea bună lui Dumnezeu. În vestea bună lui Dumnezeu, știți care este primul punct cu care putem începe? Mărturia noastră personală. Voi puteți să spuneți, nu teorie, este realitate. Uite ce s-a întâmplat cu mine. În momentul în care am primit vestea bună a Lui Dumnezeu, în momentul în care am început să operez în Împărăția Lui Dumnezeu și am primit putere, autoritate, lucrurile acestea s-au întâmplat în viața mea. Și suntem aici mărturii vii, mulți, care putem ridica capul în sus și putem spune Evanghelia Lui Dumnezeu a lucrat în viețile noastre. Și primul lucru... Prima lucrare a Evangheliei este credința. Credința este cea care izvorește și este de fapt lucrarea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, dacă iei aminte. Ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Până când? Până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Frații mei, nu-i risipă de energie. Dumnezeu dorește ca fiecare inimă să aibă acest luceafăr de dimineață. În fiecare inimă și în fiecare minte să strălucească lumina lui Dumnezeu și noi să vedem cu claritate ce se întâmplă în viața noastră și ce se întâmplă în jurul nostru. Al doilea lucru în lucrarea trimiterii este pocăința. Oamenii care ajung să-L creadă pe Dumnezeu și se apropie de Dumnezeu văd că sunt păcătoși și îl văd pe Dumnezeu Sfânt. Mai ales când lumina lui Dumnezeu se aprinde și tu ieși din întuneric, vezi cu claritate lucrul acesta. Și Dumnezeu, prin credință, îți dă putere. Acum începe puterea și autoritatea lui Dumnezeu în momentul în care vii înaintea lui Dumnezeu și recunoști starea ta cu dorință de schimbare, cu dorință de a ieși din împărăția întunericului, din împărăția lui Satan, din robia păcatului și de a te transfera în împărăția lui Dumnezeu. În momentul acesta, prin pocăință și în lucrarea cuvântului și a Duhului lui Dumnezeu se întâmplă nașterea din nou. E o lucrare tainică a lui Dumnezeu, așa cum Iisus i-a explicat lui Nicodim. Nu știi, așa cum nu știi de unde vine vântul și încotro merge, doar îi simți efectele. Așa este această lucrare tainică. Dumnezeu lucrează și în tine, om și bulgăr de țărână, începe să nască o făptură nouă de natură dumnezeiască. E drept, cum spune Apostolul Pavel, că între cele două naturi începe un război în interiorul nostru. Dar dacă tu alimentezi natura divină prin ascultare de Dumnezeu, devine puternică și firea este răstignită și tu nu mai faci, ceea ce în mod natural oamenii fac pentru că se nasc în împărăția celui rău și firea lor este păcătoasă, tu începi să-L cauți pe Dumnezeu. Citești cuvântul lui Dumnezeu, te apropii de Dumnezeu. Și apoi, după nașterea din nou, urmează sfințirea, asemănarea cu Dumnezeu și tu vii pe pământul acesta și... Oamenii sunt confuzi și îți spun, dar nu cumva ești Iisus Hristos, când văd vorba ta, atitudinea ta, modul în care tu acționezi, și tu spui, Nu sunt un copil a lui, sunt un prieten al lui. Sunt cu El în fiecare zi și pentru că am părtășie cu El, El influențează atât de puternic viața mea, încât seamăn cu El, încât mă poți confunda cu El. Haleluia! Doamne, fă din viața noastră aceasta oamenii să ne confunde cu Tine prin natura trăirii noastre de zi cu zi. Strategia temitele. Cum cum să aplicăm această trimitere a lui Dumnezeu? Isus Hristos a fost cât se poate de categoric: mergeți în toată lumea. Faceți ucenici din toate neamurile. Frații mei, Dumnezeu nu este interesat doar să mergem și să le spunem oamenilor. În momentul în care oamenii care beneficiază de autonomia și libertatea și ei decid să se întoarcă la Dumnezeu, în momentul acesta vine a doua sarcină. Nu numai să le ducem vestea bună, ci să-i învățăm să păzească tot ceea ce ne-a poruncit Dumnezeu, să le arătăm, să facem din ei ucenici nu convertiți. Nu oameni care se atașează unei religii. De aceea considerăm noi în vremea aceasta că biserica nu mai trebuie să se scindeze în religii. Și am văzut la București, a fost o minune deosebită la conferința care am fost în urmă cu o săptămână și ceva. Am văzut acolo oameni de toate denominațiunile, lăudându-L pe Dumnezeu, slăvindu-L pe Dumnezeu. Și am zis să mulțumesc, Doamne, că strângi biserica. În Felix... Am văzut oameni atinși de puterea lui Dumnezeu, uniți în rugăciune, în chemare, în cântare, în luptă spirituală, pentru că se întâmplă ceva, frați și surori, stimați creștini, se întâmplă ceva ce nu s-a mai întâmplat de mult. Dacă până astăzi am avut de-a face cu scindarea creștinismului, de astăzi începând, mireasa lui Isus Hristos se strânge la oaltă. Se formează un popor al lui Dumnezeu care trăiește în împărăția lui Dumnezeu. Un popor care nu poartă numele unei denominații, ci poartă numele lui Isus Hristos. Ei sunt răscumpărați și mântuiți al lui Isus Hristos. De aceea vrem ca biserică să propovăduim Evanghelia completă. Frații mei! Evanghelia completă. E mai mult decât au știut baptiștii E mai mult decât au știut penticostalii Dumnezeu are mai mult decât au experimentat carismatici. Dumnezeu își pregătește în vremurile acestea Un popor care va transcede orice religie Amin. Amin. Nu va mai fi religia o barieră. Ci va fi toți aceia care îl vor iubi cu adevărat pe Dumnezeu, va fi o turmă și un păstor. Se vor uni turmele împreună și va fi o turmă și un păstor. Haleluia! Biserica primară, înțelegând mesajul acesta, au folosit diferite metode. Cu ocazia sărbătorilor. Uitați-vă în faptele apostolilor, capitolul 2, în ziua 50 era o sărbătoare religioasă a evreilor. Petru a folosit momentul acesta să aducă vestea bună. Apoi, citind faptele apostolilor, găsim cum Biserica Primară a dus această trimitere și a executat mandatul și trimiterea pe care Iisus Hristos a făcut-o la templu, în sinagogă, în biserici, în momente critice. Ștefan, care știa că l-așteaptă moarte, a folosit momentul acesta critic să vestească Evanghelia. Apostolul Pavel, în temniță, pe corabie, când era arestat, la Roma, unde era cu domiciliu forțat, doi ani de zile, N-a tăcut. N-a zis, Doamne, dacă mai trimis aici la Roma, m-ai pus în domiciliu forțat, nu mai văstez nimic. Doi ani de zile, ne spune cuvântul Domnului, că a închiriat o casă și a făcut acolo școală biblică. În case. Am citit experiența lui Corneliu când Petru căruia Dumnezeu i s-a arătat, care credea că numai Israel are de-a face cu lucrarea lui Dumnezeu. Și a înțeles că Domnul cheamă și neamurile, că trimiterea lui Dumnezeu este pentru toate națiunile. Când Corneliu, având vedenie din partea lui Dumnezeu și se-a strâns vecinii și prietenii, când a venit Petru, știți ce a făcut Corneliu? S-a închinat înaintea lui Petru. Pentru că știa că este un moment providențial, aranjat de Dumnezeu. Și atâta reverență era în omul acesta, încât nu știa, nu știa regulile. S-a închinat înaintea lui Petru. Și Petru l-a prins de haină și l-a scurat. Și a zis, scoală-te Corneliu să nu faci așa ceva, că și eu sunt om ca tine. Și atunci m-am gândit, m-am înfiorat, sincer. Am zis, Doamne, ce vei face cu oamenii care se închină la sfinți? Dacă Petru, care era în viață, n-a acceptat ca cineva să îi se închine, Corneliu, care avea certitudinea că este din partea lui Dumnezeu acea întâlnire, l-a ridicat și s-a spus să nu faci așa ceva, că și eu sunt om ca tine. Da. Petru ne-a vorbit despre închinare, duminica trecută a fost ceva extraordinar. Da, da. Nu mai poți să stai... Uh, Pasiv când vii înaintea lui Dumnezeu să nu te închini. Frații mei, închinarea o merită numai Dumnezeu. Lucifer a căzut din cer pentru că a pretins închinarea și era un arhanghel a lui Dumnezeu. Trebuie să spunem, nu sunt împotriva niciunei religii, sincer vă spun. Dar trebuie să spunem ceea ce spune Biblia cuvântului Dumnezeu. Citiți despre Corneliu și veți vedea lucrul acesta. N-am timp să vă spun. Veți vedea cum Petru, dacă ar fi Petru în viață la ora actuală, ar merge în toate bisericile în care e poza lui și le-ar lua de pe pereți. Dacă n-a pre... permis când era în viață, știu că nu va permite nici acum. În cetăți, în sate, în natură, în Filipi, ucenicii lui Iisus Hristos au mers pe malul unui râu, acolo unde erau adunate femeile, și acolo au început să propovăduiască Evanghelia, și acolo a fost sămânța care a, plan a fost plantată în acea cetate, dar a început în natură, pe, pe malul unui râu. Acolo a început biserica din Filipi. Aș vrea să închei în Luca, în capitolul 15, în ceea ce privește strategia lui Dumnezeu. Aici există niște elemente strategice pe care trebuie să le aplicăm. Aici găsim trei pilde. Pilda cu oaia rătăcită, pilda cu leul pierdut și pilda fiului risipitor. N-am timp să intru în detalii. Pilda cu aia rătăcită ne spune că este de datoria noastră să mergem, să-i avertizăm și să-i căutăm pe cei pierduți. Pentru că versetul 7 spune, va fi multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește. Lucrarea pe care tu o faci și mergi și spui Evanghelia oamenilor din jurul tău, nu este neînsemnată. Nu știu dacă îngerii se bucură de predica pe care m-am -am lăsat folosit de Dumnezeu în această dimineață, nu știu. Dar am toată certitudinea că în momentul în care cineva se întoarce la Dumnezeu, un păcătos decide să iasă din împărăția Întunericului și din împărăția lui Satan și să intre în împărăția lui Dumnezeu, cerul întreg, îngerii, se bucură de un singur păcătos. Vrea să înțelegi că lucrarea pe care o ai nu-i lipsită de importanță. Este recunoscută de cer, este evidențiată în cerul lui Dumnezeu. Și aici ne spune cuvântul Domnului că, în pilda aceasta, că cel care a găsit aia pierdută își cheamă prietenii și vecinii și le zice, bucurați-vă împreună cu mine. La întâlnirea cu adulții săptămâna trecută am spus, fraților, nu avem posibilitate să mergem pe stadioane, costă bani. N-avem posibilitate să facem mari campanii de evangelizare, Dar hai să mergem la prietenii noștri și la vecinii noștri. În momentul în care vom face semnale, ei care ne cunosc vor sta să ne asculte. Ăștia al alți, mergi pe centru, vrei să prezinți o evangelizare? faci o scenetă, să atragi oamenii, să duc pe lângă tine. Dar dacă cineva te cunoaște, se oprește și spune, care-i mesajul? Ce vreți să spuneți? Frații mei, aș vrea să nu pierdem vremea. Aș vrea să investim, dacă ce investim? Să fim eficienți în investițiile noastre. Să mergem la prietenii noștri, să mergem la colegii noștri, să mergem la vecinii noștri, să îi invităm la biserică, să le spunem, haideți să vedeți! Ce ne spune Dumnezeu? Eu n-am un vocabular, eu n-am terminat o școală teologică, dar avem acolo oameni care au stat înaintea lui Dumnezeu, care au studiat, care au experiență cu Dumnezeu. Hai să vezi și tu! Și dacă nu va rămâne și va spune nu-mi place, nu-i treaba ta, e treaba lui. Dar datoria noastră este să le dăm semnale oamenilor, să le spunem repastea vine, salvați-vă oamenilor, trageți pe dreapta, faceți-vă timp să ascultați mesajul lui Dumnezeu. Leul pierdut, nu numai în lume, pentru că prima pildă se referă la lume în general și la păcătoși. A doua pildă se referă la cei din casă. Leul este pierdut în casă. S-a pierdut leul în casă. E valoare, dar stă ascuns. Se pune praful pe el, se pune murdăria pe el și pericol când mături să-l dai la gunoi. Frații mei, suntem chemați să aprindem lumină. Suntem chemați să facem curățenie. Suntem chemați să căutăm cu toată grija și valorile care sunt în casa lui Dumnezeu. Și asta este responsabilitatea mea a fiecărui lider de aici. Viziunea noastră este să ridicăm oameni, să-i punem în talentele și în darurile pe care Dumnezeu... Am înființat miercurea, acel moment de rugăciune când pot să vii la nivelul unui grup, la nivel general poți să-ți darurile spirituale și când avem convingerea că într-adevăr ai devenit ucenic al lui Isus Hristos și respecti principiile lui Dumnezeu, ți se dă ocazia să spui și public lucrul acesta. Dar vrem să avem siguranța că ești ceea ce pretinzi că ești. De aceea dăm libertate. Cred că ar trebui în miercurea să fie biserica plină. Și toți oamenii cu Dumnezeu care simt că au chemarea lui Dumnezeu, au darurile lui Dumnezeu, au talentele lui Dumnezeu. rați mei, să nu stăm în spate, să nu intrăm noi în zona comodității noastre. De aceea... Predica de astăzi este o lumină care am aprins-o și aș vrea să înțelegeți această pildă. Dumnezeu cheamă valorile sale să se ridice și să fie folosite în economia lui Dumnezeu, pentru ca oamenii să poată să înțeleagă Evanghelia și Împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are nevoie de leul pierdut să se ridice și să intre în visteria lui Dumnezeu și Dumnezeu să lucreze cu viața Lui. A treia pildă este pilda fiului risipitor. Această pildă ne spune că sunt oameni care au fost lideri, care au slujit în casa lui Dumnezeu și s-au obosit. Și de la o vreme ei zic, nu mai vreau să slujesc, vreau să fiu consumator. Vreau să mi se dea plata pentru ce am slujit. Ce mi se cuvine mie? Și vreau să mă duc și să mă folosesc de libertatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Și spune cuvântul că acest fiu care a cerut partea de avere de la tatăl său, s-a dus și a stricat averea tatălui său, pe care tatăl său a câștigat-o cu trudă și a păstrat-o să dea generației care urmează. A nimicit această averea lui Dumnezeu în destrăbălare. Dar a venit foamea. Au venit vremurile grele când prietenii l-au părăsit, pentru că dacă n-ai bani, pleacă prietenii. Și s-a văzut singur, s-a văzut înfometat, s-a văzut animă noi. Și a zis, am să pun deoparte mofturile mele, am să calc pe mândria mea și am să mă duc din nou la tatăl meu și am să-i spun, tată, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului. Pentru că când facem lucruri de genul acesta în familie, nu numai împotriva părinților păcătuim, ci și împotriva lui Dumnezeu. Vorbesc părinții spirituale. Și-aș vrea să ne trezim în această dimineață, să ne venim în fire, așa cum și-a venit acest tânăr și-a venit înaintea Domnului, a venit în fața tatălui său și-a spus Tată, nu mai sunt vrednic să mă pui în poziția în care am fost. Vreau să încep la cele mai miți slujiri. De la cele mai mici slujiri. mi amintesc de Dani când am vorbit cu el și i-am zis, Dani, ai terminat managementul, ești în masterat. Cred că chiar dacă tu vezi foarte multe oportunități, cred că Domnul te cheamă la slujire. Și el a crezut că slujirea la biserică este așa cum este la o companie. Intri în birou, la cravată și îți deschizi calendarul cu atribuțiile de serviciu și le-ai terminat, după 8 ore pleci acasă. Și mi-amintesc că în primele zile îmi spunea tati, Sora Maria a venit la mine și mi-a spus că nu poate desfunda Buda. A cui e atribuția asta? Mi-a spus administratorului. Am văzut că s-a dus în birou, s-a schimbat și îmi spune, am desfunda Buda, Foarte bine. Mai zilele trecute mă a întrebat, cine trebuie să mute lucrurile astea de aici, că vrem să începem să finalizăm grădinița. Treaba administratorului. Cautăți oameni. Mulțumesc celor care l-au ascultat bedani. Plin de praf, murdărie. Frații mei, nu știu care sunt pretențiile noastre în casa lui Dumnezeu, dar aș vrea să vă spunem că noi suntem în împărăția lui Dumnezeu. Și că aici Chiar dacă, chiar dacă sunt fii risipitori care s-au săturat de slujire, Domnul îi cheamă din nou. Brațele lui Dumnezeu sunt deschișe. Chiar dacă ai crezut că ești creștin și asta te interesează numai pe tine și mântuirea ta și a familiei tale, aș vrea să înțelegi că sunt prieteni de-ai tăi, vecini de-ai tăi, cunoscuți de-ai tăi, care așteaptă Evanghelia pe care tu ai primit-o. N-ai nevoie de teologie, n-ai nevoie de nimic decât ai nevoie de o decizie a ta personală și să-ți vii în fire și să spui nu se poate să mai trăiesc creștinismul în forma pe care am trăit-o până astăzi. E bine să mă interesezi de mine, dar sunt gata să-mi pun viața mea în mâna lui Dumnezeu Și voi merge mai departe Și voi spune Eu și casa mea Voi sluji Domnului Atât timp cât ai autoritatea asupra copiilor tăi Nu-ți permite Să-i lași de capul lor Ci poruncește-le Și exercită datoria de părinte Când vor fi liberi Vor fi ei responsabili Până atunci ești tu Ei sunt niște valori care poate se pierd sub ochii tăi în casa ta. Și vor veni zilele când vor zice: "Babacule, îmi pare rău." Nu mai dus când eram copil, acum am relațiile mele și prietenii mei. Aș vrea să închei în această dimineață pentru că am toată convingerea că Duhul lui Dumnezeu ne-a vorbit. Dacă încă mai ești în împărăția Întunericului și n-ai luat o decizie finală de a te muta în împărăția lui Dumnezeu, vreau să spun, totul este pregătit pentru tine, trebuie să semnezi cecul și ai intrare slobodă în împărăția lui Dumnezeu, este decizia ta. Am să te provoc în această dimineață, dacă ești în această categorie, să ridici mâna sus. Dacă ești o oaie pierdută, rătăcită în lumea aceasta și nu știi care este turma ta, aș vrea să ridici mâna sus pentru că Dumnezeu te caută și își va trimite argații Lui să te aducă și să te ajute să ajungi aici. Dacă ești un leu pierdut și simți că ai Talente pe care nu le-ai pus înaintea lui Dumnezeu Aș vrea să faci un semn înaintea lui Dumnezeu și să spui Doamne, aici sunt M-am ascuns sub pat, m-am ascuns sub diferite măști Doamne, scoate-mă la iveală și folosește-mă Mă pun în visteria ta Folosește-te de mine Dacă ești un fiu pierdut și ai obosit și ai devenit consumator în loc să slujești în casa tatălui tău, te chem și pe tine. Te chem și pe tine în această dimineață. Poate că nu va fi greu din partea ta în decizia pe care o iei să vii în față. Dacă faci parte din una din aceste categorii, aș vrea să ai curajul să vii în față. Pentru că în momentul în care vei face primii pași, Dumnezeu îți va da puterea de a acționa în direcția spre care tu ai făcut această decizie. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Și în timp ce stăm înaintea lui Dumnezeu și medităm, ca să nu te simți cumva rușinat, din fiecare categorie, toate aceste categorii care în această dimineață ați luat o decizie și a zis, schimb modul în care am trăit până acum, aș vrea să veniți în față, pentru că vreau să mă rog pentru voi, vreau să vă încredințez în mâna lui Dumnezeu.